アハイオイエソウアルコキテンベアカテカギャリラヤマアナハクタカキテンベアカテカウィアウディコサバブウエアウディウエルコキタフュタコモアナスコクウィアウエアウディスコクウィアビバンダイリコカリブバ a ンドグザケウォカ z ンビアオンドカハパウエンドウィアウディウアフォンズワコナウ a パテコズタザマカズザコナズファニアカマアナハコナムトアファニアイネノコシリナエムニエウ a アタカクウ i k リカナ Ukifanya mambuhaya basi jithirishe kwa ulimwengu. Maana hata nduguze hawa kumuamini basi yeso kawambia haujafika bado wakati wangu ila wakati wenu siku zote upo. Ulimwengu hawezi kwa chukia nini, bali hunichukia mimi kwa sababu mimi na ushuudia ya kuwa kazi zaki ni mbovu. Kwee ni nini kuenda kula siku kuu, mimi sikuwei bado kuenda kula siku kuhi. Kwa kuwa haujatimia wakati wangu, nae alipokwisha kuambia hayo walika vivi hivi huku galilaya. Hata anduguzake walipokwisha kukwea kuyendea siku kuu, nipo yeye nae alipokwea siku ya wazi balika na kuamba kwa siri. Basu wa Yahudi wakamtafuta kunyi siku kuu, wakasema yuku wapi ule. Kukawa na manunguniko mengi katika makutano uju yake, wengine wakasema ni mtu muema. Na wengine wakasema sivyo bali anawadanganya makutano Walakini hakuna mtu alimtaja waziwazi kwa sababu ya kuagopa wa yahudi Hata ikawa katika teskuku yesu alikuya kuingia hekaluni agafundisha Wa yahudi wakasta jabwa kisema Amepataje huyu kujua elimu ambaye hakusoma Basi yesu akawajibu wakasema Mafunzo yangu siu yangu mimi ilani yake yei alinipeleka Mtu akipenda kuyatenda mapenzi yake atajua habari ya yale mafunzo kwamba ya toka kwa mungu, au kwamba mimi inanena kwa nafsi yangu tu. Yei anenae kwa nafsi yake tu utafuta utukufu waki mwenyewe, bali yei anetafuta utukufu waki alimpeleka huyu ni wakweli. Wala andani yake hamna uthalimu. Je, Musa hakuwapa torati, wala hakuna moja wenu haitindaye torati mbona mna tafta kuniua. Mkutano wakajibu, ama, unapepo, ni nani ya ne tafta kukuua? Yes, wakajibu wakawambia, mimi nalitenda kazi moja nanyi nyote mnaistajabia. Musa aliwapa tohara lakini sikuamba ya toka kwa Musa. バーリコマババーナニーシクエサバトウウムタイリムトウバーシキュアムトウウパシュアトウハラシクエサバトウイリトウラティアムサイシ m カウウンジカ a ンボナーアンナニカサリキアミミミコサバブ u ナリファニ u ムトウ u アム m マカビサシクエサバトウバーシムシホ i モウホ u ミ u マチョトウバー a イファニーニーホコモイリオヤハキバ u シバ y ディアワト l e m ロ a レムワカセマ じぇ、うゆう、せぇ、わねんたふた、い a わむ k ん。な、a んべ、あねなわぜ u ぜ、わら、は、わもんびね、の。やんきには、わこ、わなじわ、は、きかやこは、うゆう、に、え、く k っと。らきに、うゆう、たまじわ、あとかか。ばり、くりっと、たかぼこじゃ、は、こん a じ atokako Basi yesu wakapaza sauti yake hekaluni ya kifundisha na kusema, mimi mnanijua na huko nitokako mnakujua. Wala sikuja kwa nafsi yangu, ila yeye alinipeleka ni wakweli, msie mjua nini. Mimi na mjua kwa kuwa nimetoka kwake na e ndi alinituma. Basi wakatavta kumkamata lakini hakuna mtu waleunyosha mkono wake ili kumshika. kwa sababu saa yake ilikuwa heja jabado. Na watu wengi katika mkutano wakamuamini wakasema ataka pokuja kristo, jee, atafanya shara nyingi zaidi kuliko hizi alizo zifanya huyu. Mafarisayo wakasikia mkutano wakinungunika hivi juu yake, Basi wakuu wa makuwa ni na mafarisayo wakatuma otumishi ili wa mkamate. Basi yesu wakasema, bado kitambo kidogo nipo pamoja na nye kisha naenda zangu kwake yeye li nipeleka. Mta nitafuta wala hamta niona. Nami nilipo nini hamwezi kuja. Basi wayahudi wakaseme zana, Huyu atakuna wapi hata sisi tusimone, ati? アタクウェン n ー、カウタワニコワワヨナニ、ナコフォンディショワヨナニ。ミネノガニヒロアリロリセマ、タニタフ uta ワルハンタニオナ、ナミニリポニニニハム a ゼキュイヤ。ハタ、セキュイアムウィシュオ、セイレクウエスククウエスオカシマ、マカパザソウティアケケケセマ、ムトウ、アキヨナキュウ、ナギクウングアニュエ、アニアミニエミミ、カマヴィレ、マンディコウリボネナ、ミトエマギ、ヨハイ、イタトカンダニアケ。 なのヒロ、ありりせま、かてかはばりやろ。あんばえわら、わもみにお、わたんぽけあばだえ、かまならお、ありこはやや、こそばぶゆえそ、わりこはやとくずわ。ばすうんぎね、かてかんこと ano、わりこやすきや、まねのはよ、わりせま。あきかうよ、んじえなびゆえ。うんぎね、わりせま、うよんじえ Cristo。 Wengine wakasema, je, kristo atoka garilaya, andiko halikusema ya kwamba kristo atoka katika uzawa daudi na kutoka Bethlehem, mjiule alioka daudi. Basi, kukaingia matengano katika mkutano kwa jiri yake, baadhi yao wakataka kumkamata. Lakini hakuna mtu alienyoshe mikono yake ilikumshika Basi wale watumishi wakawaendea wakua makuhani na mafarisayo Nao wakawambia Mbona hamkunileta Wale watumishi wakajibu hajanena kame mtu ya yote kama huyu anavunena Basi mafarisayo wakawajibu uje Ni nani medangajika? Ni nani katika wakuu amwaminie au katika mafarisayo? Lakini makutano hawa wasoifahamu torati wa melaniwa Hakawambia ni kodemo nae ni ule aliemwendea zamani maana ni moja wao Je, torati yetu humukumumtu kabla kumsikia kwanza Na kujua atendavyo, wakajibu wakamwambia Je, wewe nawe umetoka galilaya Tafuta ukaone ya kuwa, kutoka galilaya hakutokea nabib